Příkaz je trochu problematický, protože obzvláště na Slovensku a v Česku jdeme rádi na pilu, nebo na Slovensku si dáme občas liovičku. Hm? Je to tak? Pálenku. Hm? No a tak teď je otázka interpretace, to vlastně říká... Oni to interpretují na cejloně, že absolutně nesmíš brát žádné drogy a žádný alkohol. Ne? Ale v podstatě to říká maďa pamádatána, tana. to znamená, nesmíš brát alkohol a to, co do drogy, za účelem, aby tvůj, tvoje mysl byla zamlžená. Jo? A byl si jako bylo to podmět k nedbalosti. No? Čili to můžeš interpretovat, že samozřejmě můžeš pít, oni taky e, i ty mněši pijou alkohol, ale, jak, ale v polžičkách jako medicína, alkohol je medicína, no? kásá je v ayurvedické medicíně, tak e, vlastně ta striktní e, interpretace nedává moc smysl. Takže když třeba pro zažívání si dáš jedno malý porun, tak by to nemělo být problém. Já si, pamatuji, já si pamatuju, jo? když jsem poprvé přijel do Česká jako mnich, když jsem se vykoupil, jo? to bylo někdy v 1986, 1997 roku, to dali možnost těm emigrantům, který získali nějaké občanství, Jinde, hm? že když se vykoupějí, protože ten ná, náš stát byl prostě ekonomicky úplně vyřízený. to byla velká ekonomická krize, na západě všecko prosperovalo a u nás stály lidi fronty, jo? no a tak protože stát potřeboval peníze, a samozřejmě to byl období Regana, to oni blokovali tu socialistickou výstavbu. No a tak se rozhodli, že ty emigranti, že stát může, ty emigranti to jsou, to je dobrý zdroj peněz, tak když se vykoupějí za to, tu střední školu, anebo základní školu, ne, ale střední školu a univerzitu, jestli si mě. Tak když za to zaplatíš, hm, tak ti dají zpátky české občanství, jestli si... A byla už amnestie, jo? já jsem utekl vlastně taky z armády, takže si dostal 3 roky, no pak byla amnestie v 80. letech. <tějí> <v 80. tějí> takže taky z toho důvodu, že to viděli v tom určitě zdrojné, že by byli hodní, jo. <tějí> <laughs> že by e, nám to prominuli, jo, ale že viděli dobrý zdroj, e, tak e, udělali amnestii a mohl se zvykoupit, Tak asi za to střední školy chtěli asi nějak necelých 2000 marek, to nebylo, když někdo pracoval, tak to se dalo, jo. Když si našel dobrou práci, si to mohl vydělat i za měsíc. Hm? No a tak... E, jsem se vykoupil, to už jsem byl Mních, hm? protože jsem předtím pracoval nějak trochu, tak jsem měl něco v bance. No a taky mě pomohla matka nějak. No a tak jsem se, abych tam jel, tak jsem se vykoupil. No a přijel jsem už jako Mních, to jsem byl asi po třech letech mnížství na Šrilance. No a. Přijel jsem jako mnich a ztehnal jsem se strašně snažil držet ty příkazy v Každé 14 dní jsme museli recitovat tu pratymok a ty sliby. a tak jsem to bral vážně. A tak jsem přijel do Česka a teď jsem potkal ty staré kamarády. Tak to mě trochu uvedlo zmíry. Jsem šel, to už byl v Praze ten centrum Lotus, to bylo nějak nově založené. Tak tam měli nějakou skupinu meditační, tak jsem tam šel a ty mě požádali, abych dal ty příkazy, co vám teď budu dávat. Jo? Tak jsem dal ty příkazy, vzal jsem to strašně vážně. Pak, když vzali ty příkazy, tak jdem na pivo to toho slavit. <laughs> <A> to <mě. laughs> <laughs> tak se, ale nic přece tady teďko brali, do, a dí, tak u nás přece pivo není žádný alkohol. <laughs> <laughs> <laughs> tak to byla dobrá tak to můžeš interpretovat samozřejmě, že žádný alkohol, můžeš to interpretovat, alkohol jako medicínu, jedno malé pivo nemůže uškodit, naopak je to pro zdraví dobrý, no ale neměl by ten dotyčný, který byly ty příkazy, jako to přehánět, tak, že ztratí bdělost a Samozřejmě drogy by taky neměl brát, protože to je na to, aby ztratil bělost. Hmm. No takhle, asi takhle. Tak když to chcete vzít, jsou mnější liberální, že dávají, když nechcete ten pátý příkaz, no tak ty čtyři to by mělo být. Jsou některé, i když to nejde, ty čtyři, no, tak aspoň tři. <laughs> tak člověk to musí brát s moudrostí. Hm? No a eh, snažit se, jak umí. Hm? Každý se umí snažit nějak, nějak. Já se moc snažit neumím, no ale tak. Aspoň. Mám dobrý pocit, že se trochu stažím. Hm? Tak dobrý. Tak jdeme na to? Mám Chcete důležit, tradičním způsobem? Ne, je masa. Já mám doma ty je... a vlastně oni všichni chtějí jíst maso. Takže a já, já vařím. Taky... Maso to vůbec nepatří k příkazu buddhistu. To neznamená, že když jsi buddhista, že nejíš maso. Tajskou měši jedějí maso od rána do večera, ne do večera, tedy dopoledne do to do <laughs> Ale ráno jdou na Pindapáth a už jim tam dají maso, poledne do a už jim tam dají maso. Tak já jsem myslela, že třeba nemě maso. To je jenom v čínském buddhismu. Mm -hmm. Ten příkaz, jestli se staneš mnichem nebo mníškou, tak nesmíš jíst maso. Mm -hmm. To je jenom čínský buddhismus. Ovšem, vůbec v buddhismu je výjimka, jestli jsi nemocný, tak je vlastně všecko povolené. Jo? Ale když nemocný nejseš, no tak nesmíš jako mnich nebo mniška jíst maso. A to je jenom v čínský tradici, jo? která se dostala do Větnamu, do, do Koreje, no a v Japonsku to nedržejí, protože v Japonsku nemají ty mnižské sliby, bratty Mokha, jo. No a tybeťani to taky nedalžili. Hlavně taky z důvodu, že tam zimně zimě nic není, jo. Tak oni se museli přizpůsobit. No a taky mají bon, no a ty všichni bon jedí maso, oběti maso. A i by se... Kusí masa v klášterech, kde se <laughs> v, no, no, v tibetských klášterech, když do Ladáku, tak vysí, vysí maso v klášterech. To je normální. Tak to je běžná potrava v, tom, v těch velkých výškách, to je těžké. No, tak jo, tak jdeme na to. Mě ještě napadlo, ale, ale zvláště to bych, že já jsem tam dala ty misi, uh, takový směs Orško a sušeného voci, že jak byste měli pocit, že byste to požehnali a každý by troška dostal jako nějaký tak. Ale keď nie, no, tak to můžeme nechat na otáry. No? To, to je indická tradice <laughs> je, ale spíš, to je to <laughs> To je spíš hinduistický. <laughs> Dobře. Tak to Prasát, necháme, tak to necháme na, na otárie. Jako Prasát. Mm -hmm. No ale to můžeme to udělat, jestli to v, jako dodá víru, no tak proč ne. Já, když, to, když to musí být, tak já jsem pro to každou sradu. Mě to, mě to tak napadlo. <laughs> jdeme na to tradičním způsobem v Páli, chcete? Tak musíte tříkrát pozdravit šéfa. Bez toho, co nebude. A pozdravíme ho tedy v Páli, což podle tradice jeho jazyk. A to namotá se ragavato a rahato samma sambutá se Namótase, Bhagavato, Arhato, Sammamá, Namo to Bhagavato, Arhato, Sammamá, hm? No a teď, podle tradice, abyste dostali ten trojitý útočiště a ty příkazy, tím se stanete vlastně buddhisty oficiálně, tak musíte požádat, toho, který je autorizován to dávat a podle buddhismu to je mnich nebo mniška. Protože Buda vlastně předal tu autoritu Sanze. Jo? Teď, předevčírem jsem byl s, tým, s Romanem hm? tady v Javorině, a tam je jeden laik Javorině, ne? Javorie. Javorie. Javorie. Javorie, Javorije, Javorině, na Javorijí, na javori. javori. javori. javori. Aha, javori. Tak jsme byli v Javorie A tam je teďka kurs nějaký francouzský láma, který byl 30 let mnichem. V tibetské tradici. Hm? No a ten, protože je laik teď on tak mě požádal, někdo se chtěl stát buddhistou tam z těch účastníků a on jako cítil, že není jako už laik, to by neměl dávat ty příkazy a útočiště tak požádal mě abych někomu dal kdo chce být budista jako to. tak, tak jsem tak jsem to udělal protože ne, samozřejmě takže to je základní ty, to útočiště a ty základní příkazy pět základních příkazů to by měl držet každý budista protože vlastně Budismus je též, ačkoliv je založen čistě na moudrosti, má též své rituály, no a tím je to náboženství. To, co má rituály, to je náboženství, že? Hm? Náboženství je rituál. No a eh, tak eh, vlastně tohle, staneš se buddhistou srdcem, no ale nakonec oficiálně musíš taky projít nějakým rituálem. Bodhisatvou se tež staneš srdcem, ale též je jistý rituál, kterým procházíš, aby jako, e, to bylo oficiální. Jo? Mnichem se též skutečným mnichem se tež staneš srdcem, no, ale musíš projít nějakým rituálem, aby to bylo oficiální. Tak ten rituál dělá věci oficiální. To je v křesťanství taky, to je ve všem. Že? No a tak teď to je ten základní rituál vstávání se buddhistů, který vlastně můžeme vzít každý den, jestli chceme, dáme tu potřebu. No a normálně ty, ty laici v těch buddhistických zemích vždycky na, za plného měsíce nebo za novýho měsíce do do kláštera a znova dělají ty, to útočiště a ten, těch pět e, přikázání, a tím vlastně ten klášter je spojen s tou komunitou No a zároveň v ten nový měsíc nebo plný měsíc, tomu se říká Upozata, no, to je tradičně v Indii. Speciální den, podle kterého kdy cokoliv děláš meditaci a cokoliv děláš dobrýho, má dvojnásobný následek. Jo. Proto v těch buddhistických zemích to je jako neděle. Jo. To nejdou do práce, no a do, do kláštera dělají ten rituál a meditují a berou ty příkazy no a věří, že když to dělají v ten správný den, takže to má daleko hlubší dopad. Hm? Tak se věci mají. V Číně většinou berou ty sliby bodhisattva, když je nějaký speciální den, jako narozeniny Čenreziho, nebo den Budhi, nebo buddhy, tak znova berou ty sliby bodhisattva. Aby si je obnovili. No to je takový rituál. Nosí speciální oblečení v Číně nebo v Japonsku, v Koreji. Takové černé habity. No a to nosí jak lajci, tak i mniši. Jenomže trochu je to jiný. No a musí to projít ten rituálem. Tím je to oficiální vlastně. Tak rituál dělá ty věci oficiální. Ale skutečný se to stane srdce, ne rituálem. No a to vlastně Buda přesně tvrdí, že ta sanga těch, co mají tohleto oblečení, to je takzvaná konvenční sanga. Skutečná sanga je sanga těch, kteří mají bezprostřední zkušenost objektu osvobození. A čili skutečná sanga je vznešená sanga. Tím, že máme bezprostřední zkušenost objektu osvobození, se stáváme vznešení. No ale ty, to oblečení, ne ten mních, ale to jeho oblečení. Většinou lidi to nechápou, právě proto si myslí, že tomu nerozumějí, proč se mnichům tak klanějí. Jsou to, no, jsou to kluci malí he? a už se jim klanějí. No, se neklanějí těm klukům, to se klanějí. Tý, to, to představuje taj, to jejich oblečení. Jo? Ale to pro nás je těžko pochopení. No tím pádem, když nosíš tohle oblečení, i když jsi rošťák, tak se staneš velice jako symbol toho, co je hrozně znešené, noblesní, všude se ti klanějí. Ale pro západňáky je těžko pochopitelné, že se neklanějí ty osoby, ale klanějí se těm šatům. To je, to je těžko pochopitelné. Tak jo, tak nebudeme toho moc napovídat, má, už se blížíme ke konci. A tak jsme se poklonili šéfovi a teď on, třikrát hm, si musíte požádat. A to je taky rituální. Hm. Říkáte okása, což znamená. Příležitost přišla, tady je někdo, kdo reprezentuje to sangu. Hmm? Okása aham, já, bhante, vznešený. Hmm? Okasa aham, na nasaha, společně s trojitým útočištěm. Hmm? Eh, Panča síla dhamma, jáčámi. Já požaduji na vás, abyste mi udělil eh, pět eh, přikázání. Hmm? Anukampam upádája ze soucitu. Hm? No a to říkáte trikrát. Hm? Tak opakujte po mně. Okasa Aham, Aham. Bhante Tisaranéna Saha. Saha. Saha Pancha Síla Sila. Sila. Dhammang, Dhammang. Yáčámi Anukampam Katva Silam Deta de Mebhante me Dutiampi Puduha Okasa Okasa Aham, aham Bhante Tisaranena Tissaranena Saha saham, Pancha Pancha Dhammang dhamman, dhamman, Yachami Yachami Anukampam Katva Sila detha de Mebhante me Tatiampiampi tati Okasa Okasa Aham, aham Bhante Tissaranena Tisaranena Saha saham, saham, Pancha Pancha Sila, sila Dhamman yachami, yachami Anukampam, anukampam, anukampam Tvá sílam. deta, deta, deta, deta mé bhante, teď já řeknu, to, to vy neříkáte, ale když je rituál, tak pořádně. Yamva vadá, mi tam to, co říkám, opakujte po mně. Teď trojité útočiště. Tím se stáváte vlastně oficiálně buddhisti ne? rituálem. A to by měl předříkat měl, který představuje vlastně tu noblesu. Jo? Buddha je učitel, dama je jeho učení a sanga je, je vlastně v podstatě sanga těch, který to učení realizoval. Hm? Ať už žáci, nebo bodhisatové. Hm? Tak dobrý. Buddhang, saranám, gačámy, Idu pro útočiště k Budhovi. Dhammán, saranám, gačámy, Idu pro útočiště k učení. Sanghán, saranám, gačámy. Jdu pro útočiště k společenství těch, kteří jeho učení realizovali. Hm? No a teď po druhé. dutiampi, dutiyam. buddham dutiyam. saranam, saranam. saranam. gadčámi dutiyampi, dutiyampi dhamman dham -mán. Dham -mán. saranam, saranam. gacchāmi. Gatchami, Dutiyampi, Sangham, Sangham, Saranam. Saranam. Gatchami, Gatchami. Tatiampi, Saranám Gatchámi Tatyampi Dhammang Saranám Gatchámi Tatyampi sangham, Saranám Gatchámi To ne te, to rikáte Mějí Saraná, Gamanam, Sampunam. Já ohlašuji všem bohům a budhům, že váš, vaše útočiště je ukončeno. Hm? Se stálo oficiální. Hm? No a teď, tím, že se máte útočiště, tak berete na základě toho útočiště těch Pět přikázání, které vlastně je vstup do praxe. Co je vstup do buddhistické praxe? Bdělost. A těch pět přikázání vás uvádí do praxe bdělosti. Tím, že nezabím se zdržují nelibosti. Tím, že nekradu, se zdržuju chtivosti, nebo tím, že neberu to, co není dáno, tím, že nesmílním, se zdržuju též chtivosti, tím, že nelžu, se zdržuju jak chtivosti, tak i nelibosti, no a tím, že neberu žádný alkohol a drogy a věci, které by mohly ovlivnit jasnost mýho myšlení. Tím se zdržuju jak chtivosti, tak nelibosti, tak i nevědomosti, což je nejasnost vědomí. Jo? No a tak můžeme si to vzít. První je tedy, ne doslova neberu život bytostem, nepřipravuju bytosti o život, ne, neberu to, co není dáno, nesmílním, nelžu, no a neberu žádný alkohol a drogy, které by mohly ovlivnit za účelem ovlivnění, to vlastně, říká pana Tahmán, za účelem ovlivnění jasnosti mého myšlení. Jo? To vlastně v podstatě by mohlo znamenat a pro některé to znamená v Tibetu, že když si dáš kochálku a, a Věti máš jasno, no, tak to vlastně <laughs> neznamená, že jsi prohřešil. To jsou některé některých no, v těch rituálech se ožerou. <laughs> to máš pět makára, no, To jsi se učila no, v tantre, ne? Pět, ty tantrické rituály mají pět makára rituální jezení masa, ryb, což je mámsa, rituální jezení ryby, matia, rituální pití vína nebo kochalky, mada, a rituální sexuální... Intercourse, jak se říká, souložení, to je taky rituální. Mám se. Pak ještě něco odma. Všecko se stane rituálem, A ten rituál by měl být v čistotě vědomý. Prestože no teď se budeme učit v tom. Ten. Sudána se učí od jedné krasavice, které všichni jí milují a ona se jim odává a připravuje je o jejich chtíč. Protože je v tak vysokém stupni vědomí, že je to používá jako prostředek, aby je zbavila chtíče. jsou takzvané tzv. dívky z, z nefritu, jí, ní. Ty vlastně v Indii jsou rituální prostitutky, které by údajně měly nasměrovat ten chtíč správným směrem k těm bohům a tak dále. Ovšem... Ono se to tak neděje, no ale rituálně <laughs> rituálně by se to tak mělo být a nějaký ty, třeba ty pokročilí, super, super yogíň, třeba jsou toho schopný, no ale normálně toho nikdo není schopný. No ale když se to děje rituálem, tak se to dá nějak zažít. To je... No a teď máme jsme se odbočili od rituálu, povídání a jdeme zpátky k rituálu. Berete těch pět přikázat. První, Pána Typáta, musíte věremaný, Sikápadám, Samádiamy, Adina, Dána, Veremani mani, Sikhapadam sikha samadhyami, samadhyami Kamesu Michachara Michachara Veramani Samadhyami Musavada Veremani Sikhapadam Sikha, Samadhyami, Sura, Meraya, Maja, Bamada Tana, Verevani, Sikha Padam, Samadhyami, Samadhyami. Sura. Sura. Imani, Pancha, Pancha. Silani, Samadhyami. Samadhyami, Imani, Imani. Imani. Imani. Pancha sílány samádhyány imány panča sílány samádhyány tak jste se stali oficiálně buddhisti hm? no a teď zbývá jen pro toho, kdo vám předal ty přikázání a útočiště, aby vás upomenul na to abyste je přijali a praktikovali s zbydělostí, hm? Aby potom, co to řeknu, co vás na to upomenu, když vy řekáte Ama bante ano, souhlasíme, znešený, určitě to budeme dělat. Hm? <laughs> Saraarané na saha panča síladhamang surakchyta, Katvá apamade na sampádeta a. Tak to je první část máme hotovo. Hm? No A teď tu druhou část v Číně ty lajci potom, co berou jako útočiště a berou ty přikázání. Pro mnichy to je samozřejmě daleko víc přikázání. Pro samanéra, pro novice to je také víc přikázání. Pro mnišky, protože nemají skutečné mnišky v tibetské a v uznávaný měšky no, v teravádově tradici, tak to taky deset přikázání. Jo? No a eh, pak berou ty bodhisatovské sliby. Jo? To je jako doplněk toho. A v Číně ty bodhisatovské sliby pak eh, recitují Brahma Jala Suta. Brahma Jala je není jako Brahma Jala Suta v teravádě, to je eh, bodhisatovská vina je. A ta bodhisatovská vina je obzvláště zajímavá. V Číně. To v Tibetu to nemají. Hm? Ta bodhisatovská vina je, že ne, že když smylníš a tak dále, se staneš parádžíka, jakmile v tobě vyvstane hm? chtivá mysl, už seš parádžík. <laughs> Jakmile v tobě vystane no, zloba, už jsi parádžika. Čili vlastně všichni jsou parádžika. No a tím pádem po té recitace těch slibů bodysatvy, každý se vlastně to, co tady máme, no, že. Litují nebo jak to máme? Doznávám své karmické překážky a lituji jich. To je část toho rituálu. Tady to máme v rámci těch předsevzetí samantabadry. Ale normálně vlastně všichni jsme parádžika, protože ten skutečný stav je stav Budhy a my jsme z něho spadli. To dává svůj smysl, to má hluboký smysl. No a protože jsme z toho našeho přirozeného stavu padli, v zenu vlastně nemeditujeme na nic jiného než na náš přirozený stav. To je tež vlastně jenom jenomže ty prostředky jsou jiné. My jsme spadli z toho přirozeného stavu, tak jsme vlastně všichni paradžika, všichni jsme považení. Hmm? to je ta logika to je hluboká logika která údajně nedává smysl a pro ti, co praktikují teravádový buddhismus to nemůže dávat smysl ale z hlediska bodhisvatovské cesty to dává smysl že stále litujeme svých karmických překážek a to nám dává energii dalšího učení a další prax hmm? to všechno dává smysl No a teď tady máme ty základní sliby Bodisatvy. Hm? Ty základní sliby Bodisatvy v Číně, v Japonsku, v Koreji, ve Větnamu. Eh, vlastně my eh, všichni recitují i lajici i mniši, všichni recitují před každým jídlem hm? a před každým eh, offering, před každým. Obětí. Před každými obětinama, u všech příležitostí. I vlastně ty sliby Borisa tvé, když, když se sprchuješ, když při každé příležitosti můžeš... Jo? No a To je Slibuji, že osvobodím veškeré bytosti. Opakujte po mně. Že, že odstraním nevyčerpatelné nečistoty vědomí. Slibuji, že odstraním nevyčerpatelné, nečistoty vědomí. Slibuji, že si osvojím všechny darmy. Slibuji, že si osvobodím všechny dámy. Slibuji, že reale, realizuji tu nejvyšší cestu dámy. Slibuji, že realizuji tu nejvyšší cestu dámy. Podruhé, slibuji, že osvobodím veškeré bytosti. Slibuji, že osvobodím veškeré bytosti. Podruhé, slibuji, že odstraním nevyčerpatelné nečistoty vědomí. Slibuji, že odstraním nevyčerpatelné nečistoty vědomí. Po třetí, slibuji, že si osvojím všechny darmy. Slibuji, že všechny darmy. Za čtvrté, slibuji, že realizuji tu nejvyšší cestu darmy. Slibuji, že tu nejvyšší cestu mm -hmm. No a teď máme těch, ty čtyři základní sliby bodhisattva. Každý bodhisattva má své sliby. Hm? Tím se vlastně stává bodhisattva, že nepraktikuje pro sebe, ale praktikuje pro sebe neodděleně od všech bytostí. To je jiná praxe. Hm? Že tím, že chápe, že já a všechny bytosti jsou neoddělitelné. Tím ta praxe se stává jiná. A též jedná jinak. No a to to předsevzetí ovlivňuje naše jednání. Jo? Ten tervádový mních, že nemá tuto perspektivu, no tak jedná jinak. Jo? Ty laici taky jednají jinak v podstatě, protože Každý vlastně praktikuje proto, aby dosáhl to nejvyšší nirvánu. No a všechno ostatní se tomu musí podřídit. No a ten lajík to respektuje, a ten měch chodí takhle a prostě je úplně vnohenej do sebe, ničeho si nevšímá a to je ten pravý mnich. No a v Číně, v Tibetu, to dělat nemůže, to je nemožný. Hm? No a výsledek toho je, že e, třeba e, v Bormě, když mních je o samotě s ženou, no tak už každý myslí, že to není dobrý mních. Jo? To nikdy v Číně to nikoho nenapadne, nebo v Tibetu to je úplně normální, že s ženou, že jí, že se s ní baví, že se učí, nebo že mají přátelské vztahy, to prostě je úplně normální. To nikdo nepovažuje za něco, co jako je nehodné mnicha. to v těch terovádových zemích už to jednání, jednání je podle... Těch představ, těch lajků, jo? oni chtějí ty měši, žijou z těch lajků, no tak musí eh, podle jejich představ se řídit. No? No ty představy těch lajků v těch teravádových zemích jsou jiný, než představy lajků v Tibetu nebo v Čínu, no? Tím, jako že cílem je ta individuální nirvána, tak ty lajci to berou jinak a ten. Mních se chová podle těch lajků a chová se taky jinak. Jo? No a teď ty moje sliby bodhisatovi vlastně bereš sliby, že nepraktikuješ pro sebe, ale praktikuješ pro sebe společně se všem, všemi bytostmi. Ty nepraktikuješ proto, abys aby pro svůj prospěch, ale tvůj prospěch musí být po prospěch všech bytostí. Hm? Čili když bereš sliby bodhisatví, to znamená, že celou dobu musíš rozjímat o tom, jestli to, co děláš, je tež ve prospěch všech bytostí. Jestli to není ve prospěch všech bytostí, tak bys to vlastně neměl dělat. A pak to chování je jiný zase. No a když všechno děláš s tímto předsevzetím, tak vlastně se približuješ tím perfektní praxi Samanta která vede k absolutnímu dobru. Absolutnímu dobru je, že se staneš jeden s tělem darmy. Darma je jenom dobro a ty činíš dobro ne pro sebe, ale pro dámu. Hm? Čili máš útočiště ne v osobě, ale v darmě, máš útočiště ne ve slovech, ale ve významu, máš útočiště ne v tom konvenčním učení, ale v tom nejvyšším učení, hm? v té prázdnotě, v té takovosti. Hm? No a tím pádem se úplně jinak nasměruješ. Hm? A máš učení ne v moudrosti rozlišujícího vědomí, ale máš e, e, e, útočiště v transcendentální moudrosti. To je ten rozdíl. Bodhisattva nemá útočiště v rozlišujícím myšlení, i když samozřejmě rozlišující myšlení též používá, ale má útočiště v transcendentální moudrosti. Tím, že má útočiště v transcendentální moudrosti, tím považuje za definitivní jenom to učení, které učí to nejvyšší. A tím, že má útočiště v tom učení, které učí to nejvyšší, to ten Stav takovosti všech jevů. Tím pádem on má útočiště v, darmu, v darmě. Tady je darma, která je sumum bonum všech, sumum všeho dobrého, protože dobro nepatří bytostem, nepatří individu, ale patří ty darmě a e, patří transcendentální moudrosti. Hm? Nepatří patří ty rozlišující moudrosti. Ta rozlišující moudrost může konat jen omezené dobro. Ta transcendentální moudrost koná nezměrné dobro. Hm? Čili ty děláš dánu, dávání, protože ten princip nezná chamtivosti. Ten princip stále dá. Ty praktikuješ disciplínu, protože ten princip je stále disciplinová. Ty praktikuješ snášenlivost, protože ten Princip nezná hněvu. Ty praktikuješ správné úsilí, protože ten princip je stále správně usiluje, aby pomoh bytostem. Budha. Ten princip je stále v samády, nemá žádný, žádnou popletenou mysl. A ten princip má stále jasnost. A ty to kvality nepatří individu, ale patří tomu principu. A ty bereš, útočiště v tom principu. To je ten rozdíl. No a když tomu rozumíme, no tak ten Buddha tež. Ten Buddha jako individuum to je pouze to transformační tělo Buddhy. A to transformační tělo Buddy odchází a přichází. Ale ten Budha jako princip neodchází a nepřichází. Hm? Takže eh, klaním se a vzdávám úctu všem Budhům. Tak hm? tak můžeme. <laughs> tak třikrát to musíme, aby to bylo. Klaním se a vzdávám úctu všem Buddhům. Chválím tatágaty. S úctou neomezeně obětuji tathágatům. Doznávám své karmické překážky a lituji je. Lituj. Radoji se, se s cností. Prosím Budhy, aby otáčeli kolem dármy. Prosím Budhy, aby kolem Prosím Budhy, aby, aby zůstávali ve světě. Bez ustání následuji učení Budhu. Vždy jednám v souladu s potřebami bytostí. Vždy je nám s potřebami vědomostí. Předávám všechny zásluhy pro dobrobytosti. Předávám všechny zásluhy pro dobrobytosti. Po druhé, klaním, klaním se a vzdávám úctu všem budvům. Chválím Tathágaty. S úctou neomezeně obětuji tatágatu. Doznávám svoje karmické překážky a lituji jich. jich. Radoji se, se ze cností. Prosím budhy, aby otáčeli kolem darmi. Prosím budhy, aby, aby, aby zůstávali ve světě. Bez ústání následuji učení budhu. Vždy jednám v souladu s potřebami bytostí. Vždy jednám v souladu s potřeba bytosti. Predávám všechny Předávám všechny zásluhy pro dobrobytosti. bytostí. Po tretí, klaním se a vzdávám úctu všem Buddhům. Chválím tatágaty s úctou neomezeně obětuji Tathagatům, doznávám, doznávám své karmické překážky a lituji jich, raduji se ze cností, prosím buddhy, aby otáčeli kolem dármy, prosím, prosím buddhy, aby zůstávali ve světě, Prosím, budu, aby ve světě. Bez ustání následuji učení budhu. Bez učení budhu. Vždy jednám v souladu s potřebami bytostí předávám všechny zásluhy pro dobrobytosti. Předávám pro dobrobytosti. Tak jsme vzali útočiště základní příkazy buddhistů, základní sliby bodhisatry a sliby bodhisatry Samantabhadry, sliby jednání podle samantabadry nebo podle bodhisatry samantabadry, které nás naladí jako sudánu na stav budovství. A stav budovství, skutečný stav budovství je stav čeho takovosti. Stav takovosti je stav neduální prázdnoty, ve které není ani subjekt, ani objekt něco, co se dá chytit. A to není tak těžký, jestli to správně studujeme a správně meditujeme, je to těžké to realizovat. Ale tak těžké to pochopit to není. Protože vše, co můžeme ve světě zakusit, je jen proces. A v procesu žádné Pevné jádro neexistuje, existovat nemůže. A to, že tam není pevné jádro, to je ten zákon. A ten zákon nepotřebuje šéfa, ale ten zákon tam je. Ten zákon sám je šéfem. Hm? Na no to vlastně tež není Protikladu s učením ani křesťanských, židovských, muslimských mystiků, sufích, hm? protože skutečný Bůh se tež nedá chytnout. Hm? No a to, co se nedá chytnout, nepotřebuje žádného šéfa, ale přesto to vládne. Hm? Vládne to, neodděleně od nás. Můžeš to interpretovat taky, že všichni, nejenom Ježíš, ale všichni jsme synové Boha. Žijícího Boha. A ten žijící Bůh, to je zákon. Tak jo, tak máme co to děje? Romanoví to vyzváně někdo Tak to bychom měli, máme to trochu oficiálně, no ale důležité je, abychom to dali oficiálně do srdce a podle toho si zahřídili život. No a pak jsme skuteční buddhisté a skuteční buddhisatové, no a stát se skutečnými buddhisty a skutečnými buddhisatví. To je ta realizace. No a my se snažíme meditace Indické tradici znamená bhavana, Bhávana znamená stávat se. My meditujeme, aby jsme se stali budho. My meditujeme, aby jsme se stali bodhisattvy. My meditujeme, aby jsme se stali koncentrací. Aby jsme se stali moudrostí, Aby jsme se stali správným úsilím. Aby jsme se stali správnou vírou. Aby jsme se stali správnou snášenlivostí. Hm? A právě proto, že je to proces. Hm? Nesmíme tolik lpít na těch našich chybách. Protože když chápeme ty chyby jako proces, bude to pro nás osvíceň. Je to ta Katko? Vidíš to stejně? Hm? Snažím se. <laughs> hm? To je ta moudrost. To je ta moudrost buddhismu, třeba ji použít a z ní profitovat. To je neskutečně hluboká moudrost. A ta moudrost není vůči, není proti žádnému jinému učení. Ta moudrost může doplňovat jiné učení. Protože je to fakt. Všechno, co můžeme poznat, je jen proces. Zákon je teď proces. Budismus a fundamentalismus nejdou dohromady. My potřebujeme moudrost. Moudrost je duchovnost. Ne fundamentalismus. No ale bez nějakých těch příkazů a bez nějakých těch rituálů se neobejdeme. Ale to není smysl toho. Může to být smysl? jestli je tam srdce. Jestli tam srdce není, no tak ty rituály jsou prázdný. Hm? Tak eh, jdeme na Sudánu zase. Už máme 8 hodin. Tak to radši bude meditovat, aby to nebylo moc. že? Tak zítra to trošku schrneme toho sudánu a teď, jelikož jsme vzali ty sliby a tak máme o čem meditovat, aby jsme že ty sliby bodhisvatvy je moudrost, a my se chceme stát součástí té moudrosti. Tak budeme meditovat a koncentrovat se a důmat o tom, jak můžeme meditovat, jak můžeme činit, aby jsme neprospívali jen sobě, ale všem bytostem. To je meditace Bodhisattva.